Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man fala mudilla lahu fala hadiya Ashhadu an ilaha illallah wahdahu la wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa illa wa antum muslimun. Ya ayuhanas, tahu Rabbakum yang telah menciptakan kamu dari satu nafsu, dan menciptakan daripadanya isterinya, dan dari mereka banyak lelaki dan wanita. Dan tahu Allah yang bertanya-tanya tentangNya dan orang-orang yang berkhianat. Inilah Allah yang menjadi penjaga kamu. Ya ayuhan yang beriman, وَمَا يُطِعِ اللَّهِ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Ama بعد. Sallallahu alaihi wasallam hari ini. Khatibul Amusim Musliman yang rahmati dan dikasihi oleh sekian. Masih lagi kita mencangkan tentang keadaan yang berlaku pada hikaman, yaitu gambaran Allah swt dalam ayat kedua belas hingga berikutnya, yaitu. اعْمُزْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هذا يوم الفصل mereka berkata aduhai celakanya kita inilah hari pembalasan hari keputusan yang selalu kamu dustakannya kepada Malaikat diperintahkan, Kumpulkanlah orang-orang yang zalim berserta teman sejawat mereka dan sembahan-sembahan yang mereka selalu sembah. Selain Allah, maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka. Dan tahanlah mereka di tempat perhentian, kerana sungguhnya mereka akan ditanya, Kenapa kamu tidak tolong menolong, bahkan mereka pada hari itu menyerah diri. Jadi Allah beritahu tentang ucapan orang kafir pada hari, Yang mana tidak mendapat manfaat penyesalan yang dilakukan. Dan kita telah bincangkan golongan yang zalim ni akan dihimpunkan oleh Allah Taala bersama dengan azwaajahum. Azwaajahum ni Seperti jelaskan oleh Al-Imam Asyuti dan Abdul Mansur Angkat ini menunjuk kepada dua Pertama seperti penjelasan Sayyidina Umar Khatab radiallahu anhu Golongan yang melakukan dosa Bersama dengan yang satu type, satu kategori dengannya Pembunuh dengan pembunuh Pencuri dengan pencuri pezina dengan pezina peminum arak dengan peminum arak pembunuh anak dengan pembunuh anak yang lain orang yang berdusta dengan orang yang yang lain ini tuan-tuan jangan pandang ringan tuan -tuan. dosa ini seperti ini himpunkan oleh alimah al Zahabi dan kitabnya bertajuk Al-Kabair begitu juga al hajar Al-Haythami dalam buku dia bertajuk Al-Zawajir, al Kabair dosa ini tuan-tuan kalau kita dah lakukan tawabatlah kepada Allah SWT antara dosa yang himpunkan dalam buku Al-Kabair dan juga Al-Zawajir ini tuan-tuan yang pertama sekali membunuh orang lain yang kedua maka riba. Dan di akhir kini pun kita mendengar slot muamalat disampaikan oleh Dr Zahrudin. Bagaimana bahayanya muamalat yang berpaksikan kepada riba kerana keberkatan akan ditarik oleh Allah Subhanahuwataala. Ya mahakallah riba wa yurbis sadaqat. Tiada riba ni tiadalah apa ni, yang kepada orang miskin tuan-tuan. Imbalance yang berlaku dalam masyarakat pada hari ini kerana ternyata satu golongan kapitalis yang menghisap darah golongan yang miskin di atas konsep riba. Di mana ada riba pasti ada penganiayaan kepada orang lain di pihak yang satu lagi. Lagi dua sebesar ni tuan-tuan seperti yang himpunkan oleh Imam Zahabi dan juga Imam Ibn Hajar Al-Haytami iaitu memakan harta anak-anak yatim secara zalim, lagi meninggalkan salat tariqus salah, orang yang tidak mengeluarkan zakat, orang yang menyombongkan diri manjara sawahu khayala, orang yang menyombongkan dirinya. Menyombongkan diri Takabur ni tuan-tuan iaitu batrul haqq Orang sombong ni dia menolak kebenaran dan menanai orang lain Itu indikatornya. Dan kemudian ada golongan yang tidak dilihat oleh Allah SWT Maksudnya tak dilihat ni bukanlah arti Maksudnya Allah tidak mengambil berat dia tuan-tuan Allah tidak mengambil tahu tentangnya dan Allah tidak memandang dia langsung Kalau kita buat satu program Dalam jemputan Makan Beradab lah namanya kunun kita dijemput, dapat kad Disuruh reply, dia datang tak datang Kita boleh reply, kita nak datang isteri Tiba-tiba bila kita berada dalam meja Yang menghimpunkan kawan-kawan yang juga Sebaris lebih sebari, kurang sama kedudukan dengan kita Tiba-tiba datang tuan -tiba rumah, dia tak pandang Orang lain semua di salamnya, kita Dia tak pandang langsung, malu tak tuan-tuan Ini -tuan? uh, bahasa yang senang Nak faham, kerana kuliah lalu Kita telah bincangkan, banyak penggunaan kuat dan juga hadis Dibawakan Dalam versi yang mudah faham bagi manusia Walaupun tidak boleh 100% disamakan seperti itu Tidaklah ya Allah s.a.w. disamakan dengan manusia Tapi kita harus fahamlah Bersihnya untuk simplify Kalau kita sebut Jalan ni dibangunkan oleh raja Betul ke raja datang mengangkat simennya Membanco Simen mengangkat batu Tak kan tuan-tuan Dia ada makna majazi lah. Makna simpulan bahasa yang dikenaki di situ Dia surat peribahasa ke Dia surat simpulan bahasa ke Bahasa ni harus kita faham dalam bentuk begitu Antara orang yang dibenci oleh Allah s.a.w. Baginya azab yang pedih Digambarkan bahkan hadis Nabi saw dalam hadis Bukhari Muslim, tiga tak dipandang oleh Allah tidak dilihat baginya keseksual oleh Allah Swt. Seorang yang alhalifu, orang yang bersumpah dengan Cara dusta, bil khabib. Ini salah seorang daripadanya. Yang kedua, manjat rasa bahu orang yang memanjangkan pakaiannya Kerana nak nampak sombong, nampak lebih daripada orang lain. Di para pengantin ni awasilah diri Yang pakai pada hari tersebut Pakaian yang takut masuk dalam hadis ni tuan-tuan. Membangga-banggakan diri Tak payahlah buat donna-dona mungkar Walaupun ia diminta oleh manusia Pandanglah apa yang di sisi Allah SWT Wahai para pengantin Carilah rizal Allah daripada nak mencari Manusia punya kesenangan Manusia tidak akan puas Kenapa kita buat sentiasa ada yang membantahnya Itu yang kedua Yang ketiga seorang yang Digambarkan dalam hadith Nabi SAW di sini Al-Mannan Orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya Dan beri cerita pada orang lain Jadi tuan-tuan yang rahmatin dan dikasih Ini antara golongan disebut Dalam hadis Nabi SAW di yang sahih Bahawa golongan yang akan mendapat Azab yang pedi di akhirat kelak, Yang bersumpah dengan dusta Yang memanjangkan pakaiannya Memakai labu bagi nampak kaya Dan juga takabur dengan niat untuk menunjuk-nunjuk Dan dalam gambaran dikemukakan di sini Seorang yang membangga bangga dengan pemberiannya ha, Ni masjid ni air lah yang benar. Ni jalan raya ni air yang Kalau tak ada air sekolah ni tak dibangunkan tau Kalau tak ada air tak ada surau dan masjid ni Ni, ha, ni orang yang menyembunyikan jebut ni tuan-tuan Allah tak pandang pada mereka di akhirat Dan bagi mereka azab yang pedih Lagi justul oleh Al-Imah Zahabi Dalam senarai dikemukakan itu awasi diri kita daripada Taju Rumus Dalamnya Orang yang menyembunyikan ilmu Tahu satu kebenaran tapi tak menyatakan kerana nak jaga periuk nasi. Orang yang tidak takut kepada Allah SWT. Orang yang berdusta. Orang yang bermuka-muka. Ni talam dua muka, tuan-tuan. Lagi gulul. Gulul ni maknanya mengambil kesempatan di atas kedulukannya pada satu-satu tempat. Bukan dalam perangan je, tuan-tuan. Bahkan kita yang di pejabat pun mengambil kesempatan di atas apa yang berlaku. Ni bukan dalam dalam kes menyebabkan harta perang je. Rampasan perang saja. Tapi ni nak menggambarkan gulul orang yang la yat i bima galla yauma al-qiyamah yang khianat dia duduk kat satu tempat tender dibuka kononnya ramai lah orang masuk on untuk bidding dan sebagainya tiba-tiba dia sendiri telah mendapat benda tersebut letakkan kroni proxy dalam mana-mana tempat menempati karakteristik ataupun spec yang dikenut dia hanya faham ha ni pun sama hulul tuan, tuan besok jawablah ke akhirat ini adalah mengambil kesempatan di atas kedudukannya sama juga nak jangan ambil pensel kat sekolah Kawan punya tak elok Ambil Jangan ambil Nanti dituduh pencuri Kalau nak ambil Beritahu ke abah Nanti abah ambil kat pejabat Ani ha, ni sama juga Tuan-tuan ni mula kemas Gulul Khianat Maknanya pada kedudukannya Bagi mereka ni Akan dihimpulkan bersama dengan orang yang Gulul juga Gulul Perhati yang surah Ali Iman Wa man galla Ya'ati bima galla yawmul qiyamah Ma yaglul yati bima galla yawmul qiyamah Siapa yang khianat Besok ke akhirat Dia akan baru barang yang dikhianati itu Lihat dalam surah Al-Imradi 161 Lagi tuan-tuan orang peminum Arab Dan tidak mahu bertaubat. Lagi orang berkhianat Orang yang memakai baju Kena nak menunjuk Orang yang melarang Orang lain menggunakan air dari telaga Orang datang untuk minum Tidak dibenarkan Orang yang menangisi Orang yang mati Dalam keadaan meronta-ronta Ini ha, tuan-tuan boleh kelas sekian Ini menjadi tradisi Masyarakat Arab Jahiliyah dahulu Kalaulah seorang mati Dicakar-cakar muka Dikoyak-koyakkan pakaian Kalau berlaku lagi perkara seperti ini Ia menyebabkan yang melakukannya itu Ia umbankan yang mengenalkan Allah SWT Ini masuk dalam ayat ini tuan-tuan Lagi orang yang kedekut Ini adalah antara golongan yang Dan orang yang suka melukis gambar hidup Melukis gambar manusia ini dalam rupa orang yang hidup dengan tujuan untuk menandingi kekuasaan Allah Subhanahu Orang yang nasi azaban yaumil qiyamah arsamun. Arsamun, ramai melukis, melukis dengan bayangan yang hidup. Tukarlah ke kerja lain tuan-tuan Walaupun kerja tersebut unsur pelancongan, banyak lagi kerja lain yang rezeki yang lebih halal, lebih jelas untuk dilakukan. Kadang-kadang dah berkelah kadang -kadang malam senja masih lagi duduk untuk untuk melukis wajah orang. Di muka orang tu. Nampak macam benar-benar muka manusia tentu ni boleh katakan sekian Ini larangan dalam Islam Adapun fotografi seperti yang dijelaskan oleh Syekh Dr. Al-Buti Dalam bukunya Fikhusira Itu perkara lain, itu bukan lukisan Dan kadang-kadang diperlukan dalam persaksian Di pasport dan sebagainya Tapi bagi kerja orang melukis ni Yang tujuan untuk menandingi kehebatan ciptaan Allah Ke akhirat Biasa Allah akan panggil ketiup lah kepada lukisan yang telah kau buat ni Untuk menandingiku kalau tu buat selukis, so lukislah, umpama nya tuan-tuan, lukislah pokok, Lukislah pemandangan alam, tak payah lukis makhluk seperti manusia dan juga binatang. Lagi orang yang mendapat seksa di sisi Allah ni kala iaitu orang yang suka meludah ke arah kiblat dengan sengaja dan dengan tujuan untuk menghina. Kemudian orang berdosa mencerita tentang mimpinya. Ini selalu berlaku tuan-tuan di -tuan, muka sekian, saja nak Menceritakan kedulukannya Menampakkan ketinggian darjatnya Cerita dengan semua orang Sebenarnya tadi saya mimpi jumpa Rasulullah Kalau ia pun tak payah cerita lah Kepada orang ramai Karena menceritakan ini takut Dia muriak Tak kabur dalam diri Cerita dengan anak murid yang akrab Setakat 2-3 orang tu Bangkali menasabah lah Tapi kalau sentiasa nak cerita di hadapan orang ramai Jumpa Rasulullah Besok cerita lagi jumpa Rasulullah Bukankah kita meragui tuan-tuan Tapi tak sesuai nak diceritakan Tak ada hikmahnya kita ni orang alim diajar oleh Rasul Sallam untuk nahnu yeah. masyaral anbiya' umirna an nunzilana sama naziluhu bumukhatibatihi ala kadri kan. Dia yeah, suruh so kita untuk bercakap dengan orang pada مستوى pada level yang bersesuaian dengan tahap yang boleh terima olehnya. Cinta benar-benar melampau ni benda -benda lampau -lampau ini adalah termasuk di kalangan yang kita bimbang berdusta. Yang kemudian seorang yang tidak membayar upah. Orang dah buat kerja tak dibayar upahnya. Orang yang merampas tanah orang lain man ghaira Maka akhaz dari muslimin wa tuiqahu yawm qiyamati bi sab'i ardhina ardhina orang yang merampas tanah orang Islam walaupun sejengkal menuduh orang lain berzina ini juga merupakan golongan yang akan dihumban dengan gerak Allah Subhanahu wa taala seperti dalam senarai dosa-dosa besar oleh al-Imam Az-Zahabi al dan juga al-Imam Al-Haithami jadi lagi orang yang suka berpoya-poya dengan wangnya untuk melakukan maksiat kalau orang, orang kaya melakukan poya-poya ni dosa besar, apatah lagi orang miskin Yang berguluk, bergadai nak buat maksiat Allah malangnya, malang sekali Dapat gaji nak berpoya-poya Dapat gaji untuk melihat, membeli filem-filem yang bukan-bukan Menghabiskan masa, semayangnya entah ke mana, rumahnya pun Macam rumah, tak tentu hala Tapi sanggup spend pada benda-benda melalai berpoya-poya ni menjadi keutamaan lagi tuan-tuan yang -tuan, mulia kalsian Golongan yang pasti dimaksudkan kepada Allah SWT Ini orang yang berkahwin Lebih dari seorang Tetapi tidak adil kepada para isterinya Ini antara perkara yang harus kita faham Yang termasuk dengan konteks bincangan kita Ushuruladzina zalamu wa azwajahum Wa makanmu ya'budun Himpunkan mereka ni Di sisi Allah SWT Ke akhirat kelak dalam keadaan hina Seperti itu dengan golongan yang Sama-sama melakukan dosa itu kerana itu kita ni datang kekuatan dalam hidup bila kita berkawan pilihlah kawan yang betul kerana jelas dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang dihimpunkan oleh imam As-Suyuti musytafsirnya Abdul Mansur bahawa yang pertama sekali akan ditanya dekat akhirat kelak kana yuqal anna awwala ma yusalu anhu al-'abdu yawm al-qiyamati an jalasaihi daripada hadis ayah Ibnu Abi Hatim daripada Uthman bin Za'idah radhiyallahu anhu Bawa antara perkara pertama yang akan ditanya kepada kita ke akhirat kelak, siapa kawan-kawan kita? Siapa yang kita duduk dengannya? Lihat dalam ayat Allah Subhanahu taala di sini. Jadi bila datang peringatan di sini, "Wahshurul ladina zalamu azwajahum wama kanu ya'budun min dunillahi fahdūhum ila siratil jahīm." Mereka ni akan Dihubungkan dengan kata Allah swt bersama dengan sembahan-sembahan mereka. Dulu kita dah bincangkan surah Anbiya biak Inna min dunilah yahasa bujahan nama ancom lahawaridun. Kamu dan semua kamu sembah itu akan dicampakkan ke dalam kerajaan neraka. Kamu akan masukinya bersama-sama. Fahduhum ila siratil Jahim. Tunjukkan mereka ni masuk ke dalam al Jahim. Dalam meraka Allah subhanahu wa ta'ala Tunjukkan mereka ke dalam meraka Dulu kita pernah belajar berkaitan sirat Sirat, ini biasanya merujuk kepada satu benda yang benar Ihdina siratan mustaqim Penggunaan dalam Al-Quran Al-Karim Sirat, jalan Dia berbeza daripada sabil Nampak dia sudut bahasanya sama Tapi di sudut fiqhul lorah Sirat, merujuk kepada benda yang benar Sabil, merujuk kepada benda yang Baik dan benda yang menyesatkan bagaimana wizahnya nanti kita lihat dalam kuliah akan datang a'lam wa ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wassalam, wa sallam alamin wabarakallahu fiikum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh